Законът на съвършенството е закон за любовта. От бръга на езерото на чистотата има големи скали, равни, удобни засядане. сядане. Веднъж ние седяхме с учителя там и съзърцавахме езерото. Скалите бяха нагрети от слънцето и излъчваха топлина. Вълните мелодично се плискаха в подножието им. Високо в лазурното небе минаваше шествие от бели кълбести облачета и се губеше зад върховете. Учителя започна да говори за любовта. Всеки човек, който не е разбрал любовта, прави престъпления. Щом познаете любовта, престъплението, грехът ще престане. Докато не я познавате, ще грешите. Онзи, който обича, никакво престъпление не може да направи. В историята не съм срещал такъв пример. Невъзможно е да направи престъпление. Защо в любовта не може да има престъпление? Защото там присъства Бог, който обича, никой не може да го съблазни. Човекът на божествената любов, това е най-хубавото, най-красивото нещо, което можем да срещнем. Той е все едно да намериш един скъпоценен камък, един чист извор. Все едно е да намериш една хубава градина с плодни дървета. Ако Божията любов влезе в пустинята, ще я превърне в градина. Безлюбието е тъмнина. Каквото и да кажеш на нелюбещия, няма да види. Защото какво ще види в тъмнината? Не, че няма очи, но в тъмнината какво ще види? Да обичаш един човек, това значи той да расте и да се развива под твоята обича. Любовта предизвиква нов приток в ума и сърцето. Любовта е всесилна. Като ви обичам, всичко ще ви върви добре в живота. Човек най-първо трябва да се домогне до любовта. Щом се домогне до нея, той придобива радост, Разширение. Условия за растеж. Условия за опитване на всички блага. Цвете е изложено на светлина, расте. Когато човешката душа дойде под божествените лъчи на любовта, тя се разцъфтява. И човек има едно велико преживяване. В един живот. Той може да преживее велики неща на този свят. Мъчно може да се опише това състояние. Когато то дойде, идва унази енергия, която пречиства душата. Един момент на любовта, преживян, се нарича спасение от греховете. Сега, като ученици, бих желал поне един ден през тази година да преживеете тази опитност. Като я преживеете, да стане корен на промяна във вас, която само вие да знаете. Промяна която да даде разширение на вашия ум, сърце и воля. Когато дойде тази любов, която е изявление на Божественото, човек става просветлен. В една минута вижда проявата на целия космос и кои са крайните цели в тази безпределност. Това дава на човека неописуема радост. Радва се божественото, което е скрито в него. Аз ви предупреждавам. Осърдието, което имате, гледайте да се увеличава във вас. Съвременните хора започват любовта с 400-500 градуса и свършват с 4-5 градуса а някой път с 10 градуса под нулата. Любовта започва с пробуждане на съзнанието. Денят в който възлюбиш Бога, товарът ти ще бъде свален, работите ти ще се управят. Любовта, това е извор. Когато една градина има извор, казваме от тази градина всичко може да се произведе. Ако не обичаш, не можеш да растеш. Защо трябва да обичаш? За свое собствено добро и за доброто на тия, които обичаш. Обичай и не се страхувай. По-безопасно е да обичаш, отколкото да не обичаш. От нас се иска да прекопаваме лозето си. Лозето. Това са нашите сили и способности, които трябва да обработваме. За тази обработка е необходима любовта. Там, дето има любов, Човешките способности растат и се развиват правилно. Дето няма любов, те се парализират. Когато говоря за божествената любов, подразбирам у нези възможности, които са скрити във всяко живо зранце, във всяко живо семенце. Като дойде любовта, тя им дава възможност да растат и да се развиват. Любовта представлява същината на живота, а мъдростта – формите на хармонията в света. Ако се приближите към любовта, ще придобиете такова знание, каквото не сте имали, и ще се облечете в дрехи, каквито не сте носили. Някои казват, че любовта е неразумна. Не. Не. Най-разумният акт в света това е любовта. Когато в нас влезе идеята за любовта, най-великата идея в света ставаме смели и решителни. Ние още нищо не сме разбрали от любовта. Най-великата сила в света е съзнателната любов и когато тя влезе в човека, у него се развиват скритите сили, за които копне е душата. Ти трябва да обичаш, защото чрез любовта получаваш енергия, която може да оползотвориш. Щом започне да намалява твоята любов, ти се приближаваш към смъртта. Нито един автор не е писал за любовта като същина. Върху предисловието на любовта е писано много, но за нейната същина нищо не е писано. Без любовта човек постоянно губи, докато се превърне на прах. Той е недоволен от живота и най сетне казва. Празен е животът, нищо не разбрах от него. човек ще се преражда, докато научи целта на Бога. Бог иска човек да разбере, че без любовта, без реалното, животът няма смисъл. Магична сила е любовта. Търсете любовта, не парите. Който има любовта, и парите, и силата, и светлината, и свободата, и знанието вървят след него. На любовта всички услужват. И светлината, и топлината, и растенията, и животните, и хората. Небето е съкровище с големи богатства. Само тези могат да го отворят, които имат ключа. Ключът е любовта. Чрез любовта се трансформират известни космични енергии. Научно поставено е така. Любовта урегулира енергиите в човека. Тя урегулира всички неща в света. Единствената сила, която владее всички сили и може да ги регулира това е любовта. Тя идва в знанието и го регулира. Идва в живота и го регулира. А самата любов се регулира от духа. Любовта има приложение във всички светове. Физически, астрален, умствен и прочие. Любовта носи всички добродетели. Когато обичаш, прощаваш. А когато не обичаш... Не можеш да простиш. Имаш ли любов, добър ставаш. Нямаш ли любов, лош ставаш. Някой може да е недоволен, груп и прочие. Щом любовта го посети, той става мек, внимателен, разположен към всички. Щом дойдете до едно външно противоречие, може да го разрешите само чрез любовта, която имате към Бога. Хвърли се в огъня на любовта и ще се примириш с всички. Любов, която не може да стопи желязото, не е любов. Любовта трябва да стопи и изпари всички мисли, желания и чувства, които са от желязо. Кой огън може да стопи труднотопимите материали? Само любовта. При този огън всички материали от желязо ще се стопят. С любовта може да изправите своите погрешки моментално. В един ден, в един час, в една секунда. Тя заличава човешките погрешки. Прилагайте любовта като сила, която ще трансформира вашият характер. Истинската любов подразбира проявление на истинския човек. Човекът на любовта е смел и никога не се обесърчава. Той постоянно се разширява. Ако някой се ограничава по ум и по сърце, той няма любов. Видите ли някой човек прегърбен, едван да се движи, той няма любов в себе си. Любещият е подвижен, съобразителен във всички свои действия. Целта на човека е да намери своята естествена среда и там да се развива. Това е любовта. Всички хора рано или късно ще дойдат до тази естествена среда на развитие и ще започнат съзнателно да работят. Можем да бъдем съвършени само ако вложим любовта в ума, сърцето и волята си. Законът на съвършенството е закон на любовта. Началото на усъвършенстването – това е любовта. Тогава умът, сърцето и волята ни ще работят правилно. Трябва да любим, защото само любовта съкращава времето, спестява енергиите и произвежда най-добри резултати – Иначе ще трябва 10 прераждания, за да изправите една малка погрешка. Знаете ли колко силна е любовта? Когато някой човек ти каже няколко думи с любов, отваря ти сърцето и ти си готов всичко да свършиш. Всички които любят Бога, ще станат силни, крепки, възвишени, благородни, ще придобият знанието на мъдростта, ще придобият и великата истина, която ще ги направи свободни.